soeben voll Alarm gegeben hat Ich begrüße dich nicht Shallowway Das Ärgste wäre eigentlich überstanden. Es gibt keinen medizinisch nachvollziehbaren Grund, warum er nicht aufwacht. Außerdem, dass er nicht aufwachen will. Wer würde, selbst wenn sein Körper dermaßen beschädigt wurde, nicht leben wollen? Jemand, der schon einmal gestorben ist, Kant. Einer, der diese absurden Welten endgültig satt hat. Wo immer Mikey derzeit weilt, er ist sich nicht sicher, ob er wieder hierher zurückkehren will. Und ganz ehrlich, ich kann es ihm nicht verdenken. Wir haben Mole an die Oberfläche gezwungen. Er hat sich geopfert. Mildes Dämmerlicht erfüllte den kleinen Raum. Kantiran trat an den Regenerationstank, der sich über die gesamte Breite der Rückwand erstreckte. Mikey Molinas lag im Koma. Nur der kahlgeschorene Kopf ragte, gestützt von einem Kunststoffkragen aus der mit lindgrünem, undurchsichtigem Gel gefüllten Wanne. Das Gesicht des Maulwurfs war eingefallen, totenbleich mit geschlossenen Lidern. Zahlreiche dünne Schläuche verbanden den Körper mit der Wand und dem dahinter verborgenen intensiv Ich verdanke dir mein Leben, Mohl. Ich auch. Mikey Molinas hatte im Zoo von Walaum die von ihm nach seinem Zusammenprall mit Shallowwaynes Kampfgleiter eingeleitete Dimensionsverwerfung in letzter Sekunde wieder rückgängig gemacht. So konnten Goki und Ichotoloth ihren Auftrag ausführen und Kantiran und Maldeter aus den Händen des Kristallimperiums befreien. Während der unmittelbaren Befreiungsaktion hatte ein vielgeleiteter Impulsstrahl aus der Strega des Zellators den Maulwurf getroffen und schwer verletzt. Seitdem war fast eine Woche vergangen. Maikis Leben hing an einem seidenen Faden. Er hatte das Bewusstsein nicht wiedererlangt. Goki lehnte sich an den Rand des Tanks und stützte die Ellbogen auf. Er begann, mit der dort liegenden Spezialbrille zu spielen, die Mikey gehörte. Ja. Mikeys Multifunktionsbrille. Sie hat das Feuer schadlos überstanden. Goki hielt die Brille immer noch in der Hand und wollte sie schon ablegen, als ihm ein Gedanke kam. Vorsichtig setzte er das Multifunktionsgerät, das der Maulwurf selbst entworfen und über Jahre hinweg ständig perfektioniert hatte, auf Mikey Molinas Nase. Was machst du da? Gucci trat zwei Schritte zurück und betrachtete sein Werk. Der Anblick des hohlwangigen, bleichen Gesichtes mit der übergroßen Spezialbrille Hatte etwas tragikomisches. Nein, nein, nein, das war dumm. Alberne Scherze mit Koma-Patienten. Weit hast du es gebracht, Sonderoffizier. Guck! Er wollte die Brille wieder entfernen und hob sie gerade vorsichtig telekinetisch an, als etwas seinen Geist streifte. Mohl, Cookie, was ist los? Also entweder ich fange an, auf meine alten Tage Gespenster zu sehen, oder Mol hat mir eben etwas zugeflüstert. Was sagen die Anzeigen des medo -Systems? Alles unverändert. Vielleicht hat ja nur mein sehnlicher Wunsch, Mol möge wieder das Bewusstsein erlangen, diese kurze Einbildung bewirkt. Dennoch, ich lasse ihm die Brille. Dienstbesprechung. Auf in Subebene 4. Bis zum nächsten Mal, Mikey. Selbstverständlich hat uns die Erhöhung der Hyperimpedanz nicht unvorbereitet getroffen. Perry Roden hat nicht umsonst jahrelang davor gewarnt. Und eine Station wie der Speicher verfügt über beste Ressourcen, um die anstehenden Probleme auch tatsächlich lösen zu können. Wenn wir bloß personell etwas stärker besetzt wären. Was meinst du damit? Womit ich die ungeheuer wertvollen Fähigkeiten unserer Gäste in keinster Weise schmälern möchte. Dario da Eschmale hob behäbig die beringte Hand in Guckis Richtung. Eschmales, breites Vollmondgesicht mit den dicken Lippen und der knolligen Nase legte sich in Falten. Im ovalen Konferenzraum saßen nicht nur die Agenten des Speichers, sondern auch Kantiran, Maldeter und Ichotolot an einem hufeisenförmigen Tisch. Goki schwebte mit übereinandergeschlagenen Beinen in der Luft. <lacht> Schon gut, Goki. Geschenkt. Unser Eins hilft auch, wo er kann. Ich weiß, Icho. Ich weiß. Ichotolot, der Haluter, ruhte auf einer flachen, schalenförmigen Couch, auf der vier, fünf Terraner bequem Platz gefunden hätten. Der vierarmige Gigant mit den drei Augen, maßvoll aufgerichtet, gut dreieinhalb Meter. Zu tun gibt es mehr als genug. felana. Der Hyperimpedanzschock, der mit nie dagewesener Stärke aufgetretene Hypersturm Kuapesh, haben Hajub wie ein kosmischer Hammer getroffen. Dabei ist auch der Speicher in Mitleidenschaft gezogen worden. Obwohl sich unser kugelförmiger, 60 Meter durchmessender Geheimstützpunkt tief unter der Oberfläche des Planeten befindet. Am allerwichtigsten ist erstmal die vollständige Wiederherstellung unseres Ortungsschutzes. Das hat absolute Priorität. Umso mehr als Terra und Arkon anscheinend wieder miteinander im Krieg liegen. Und das klingt leider viel einfacher, als es sich in der Praxis darstellt. Filana? Zahlreiche Module sind zerstört oder stark beschädigt worden. Die meisten davon haben wir bereits repariert bzw. ersetzt. Die hochgewachsene Agentin Filana Karunatze referierte mit weit ausholenden Armbewegungen. Sie hatte leuchtend rote Haare und eine spitze Nase. Ihre rechte Kopfhälfte war teilweise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 Dieser bewegte sich irritiert auf dem Stuhl hin und her. Was ist mal? Nichts. Nichts. Ich blickte mich im Raum um und verstand. Anscheinend hatte die Agentin einen Narren und vielleicht etwas mehr an Ter gefressen. Ach. Um aber die Abschirmfelder wirklich lückenlos wieder aufbauen zu können, benötigen wir deutlich mehr Energie. An sich kein unlösbares Problem. Doch wenn wir die Kraftwerke hochfahren, erzeugen sie ihrerseits Emissionen, die geortet werden können. Verstehe ich Sie richtig, Agentin Karunatze? Dass also Schirmfelder und Energieerzeuger Schritt für Schritt simultan etabliert werden müssen, was bei funktionierenden Syntrons eine einfache Übung wäre, mit den deutlich leistungsschwächeren Positroniken hingegen eine überaus diffizile Aufgabe darstellt? Ganz genau. Die Biopositronik Casson wird diese Aufgabe übernehmen. Wie lange werdet ihr benötigen? Zwei, drei Tage. Maximal vier. Gut, in der Stadt herrscht pures Chaos. Steht zu hoffen, dass die Gegenseite daher ihre Suche nach unserem Versteck erst intensivieren und ordnungstechnisch perfektionieren kann, wenn die Tarnung des Speichers wieder vollständig besteht. Mein Planhirn errechnet dafür eine Wahrscheinlichkeit von über 70 Prozent. Das höre ich gerne. Wir dürfen uns also momentan in relativer Sicherheit wiegen, wenngleich wir isoliert sind und den Planeten bis auf Weiteres nicht verlassen können. Wie auch immer, wir werden das Beste daraus machen, Leute. Zusammen mit Maldeter verließ Kantiran den Konferenzraum. Dieser befand sich auf Subebene 4 des Speichers. Auch die beiden Mannschaftsmessen, die Zentralen für Außenbeobachtung, Einsatzplanung und Überwachung sowie die Hauptbiopositronik Kassuren waren in dieser Etage untergebracht. Zwei Haupt- und vier Nebenantigrafschächte führten zu den anderen Ebenen. Obwohl diese bereits wieder in Betrieb waren und bedenkenlos benutzt werden konnten, nahm Kantiran stattdessen eine der Notwendeltreppen. Wir brauchen Bewegung auch wenn es sich nur um Treppensteigen handelt. An Bord einer derart beengten Station läuft man Gefahr zu versauern und seine körperliche Fitness einzubüßen. Stimmt. Dario der Eschmale liefert den besten Beweis dafür. Was ist? Hast du später Lust auf eine Nahkampftrainingseinheit? Muss ich mich schon wieder von dir vermöbeln lassen. Du solltest dir lieber einen Spanienpartner suchen, der dir gewachsen ist, junger Krieger. Ah. Ich verstehe. Du würdest in deiner Freizeit lieber mit rothaarigen positronik trainieren. Bist du neidisch oder am Ende sogar eifersüchtig? <lacht> Kant-Iran ersparte sich eine Antwort, wandte sich ab und schloss die Augen. In seiner Brust verspürte er einen Stich. Obwohl sein Freund es nicht böse meinte, hatte Mal an eine sehr empfindliche Stelle gerührt. Immer noch trauerte Kantiran um Tereme, seine erste große Liebe, die Shallowane kaltblütig ermordet hatte im Auftrag von Ascari da Vivo, seiner Mutter. Aus dem Weg geräumt, weil sie den Plänen meiner Mutter hinderlich hätte werden können, ohne jeglichen Skrupel ausgelöscht, fortgewischt wie einen störenden Fleck auf einem Helmvisier, zertreten, als handle es sich um eine Kakerlake und nicht um den wunderbarsten Menschen der mir jemals begegnet ist. Ihr könnt... entschuldigen. Mal legte ihm den Arm um die Schulter. Der zwei Meter große Fortone mit den langen, zottigen, kupferroten Haaren und dem kräftigen Körperbau war sensibel genug, zu wissen, was in Kantiran vorging. Ich wollte wirklich nicht... Schon gut, Im Konferenzraum räumte die Positronik-Spezialistin Caro Naze ihre Unterlagen zusammen und trat an die elektronische Tür. Dario da Eschmale stellte sich eilig hinter sie. Ein Augenblick, Filana. Es gibt da ein Problem, welches ich zunächst nur mit dir besprechen möchte. Ja? Die innere Sicherheit hat an einem der Transmitter einen Defekt entdeckt. Nach einem Sturm wie Koopesh ist das kein nennenswertes Problem. Doch. Denn einer unserer Agenten ist auf mysteriöse Art wie vom Boden verschwunden. Welcher? Spezialagent 707, Kork Sonderbohn. Sonderbohn. Er gilt als zuverlässig. Er soll drogenabhängig gewesen sein. Das hat sich nie wirklich bestätigt. Ich weiß, ich weiß. Philana, ich glaube jedoch, dass es sich bei diesem Defekt um eine technische Manipulation handelt. Sonderbohn könnte diesen Transmitter ohne unser Wissen benutzt haben, um den Speicher zu verlassen. Kurzum, ich möchte dich bitten, allen im Einsatz befindlichen Kräften aufzutragen, nach ihm Ausschau zu halten. Einen ungünstigen Zwischenfall oder gar Überläufer können wir jetzt, da wir ohne Ortungsschutz sind, nicht gebrauchen. Gut. Als erstes werde ich die Gegenstation, die Sonderbohn mit dem Transmitter angewählt haben, könnte überprüfen. Santiran und Maldeter blieben vor der Tür zu ihren Unterkünften stehen. Die Quartiere, die man ihnen zur Verfügung gestellt hatte, lagen auf Subebene 5. Insgesamt gab es hier, ebenso wie auf Subebene 2, 40 Kabinen. Sie waren in drei konzentrischen, von schmalen Zwischengängen unterbrochenen Kreisen angeordnet und eher spartanisch eingerichtet. Mal betätigte den Türöffner. Gucki, oh. oh, jetzt habe ich mich selber auch erschrocken. Ich bitte um Vergebung, wenn ich euch erschreckt haben sollte. Der Ilt hockte auf Kantirans Bett und blinzelte breit grinsend zu ihnen hoch. Bei den Fürzen des großen Padma, du hast mir allerdings einen schönen Schock versetzt. Ich dachte, die Terraner achten die Privatsphäre. Doch das scheint nicht für Teleporter zu gelten und schon gar nicht für Ilt. Noch während Mal sprach, tat es ihm leid, dass er sich so eingeschnappt und arrogant benahm. Erst vor wenigen Tagen hatte Guki ihnen das Leben gerettet. Hätten er, Ichotolot und der Maulwurf sie nicht aus den Fängen Jellowains befreit, wären sie jetzt wohl bereits mit dessen Schiff, der Leotard, unterwegs Richtung Zelka. Dort, auf dem Gerichtsplaneten, hätte Kanteran und Mal Die infinite Todesstrafe erwartet. Ein langwieriges, furchtbar grausames, unendliches Sterben. Keine Sorge, ich habe nicht herumgestöbert. Ich wollte bloß ein kurzes Wörtchen mit dir wechseln, Kantiran. Verstehe. Soll ich gehen? Nein, bleib. Wir haben keine Geheimnisse voreinander. Aber schließ bitte die Tür. Vor allen anderen hast du aber schon Geheimnisse. Was meinst du damit? Hast du in meinen... Nein, ich habe nicht in deinen Gedanken geschnüffelt. Schließlich achten wir im Gegensatz zu den Argoniden die Privatsphäre. Schon gut, schon gut. Es tut mir leid. Mir sind nur im Rahmen deiner Befreiung gewisse Phänomene aufgefallen. Und ich nehme bei dir eine ganz spezielle Ausstrahlung wahr. Vergiss nicht, ich bin selbst psi-begabt. Kantiran schwieg trotzig, obwohl ihm längst klar war, dass er sein parapsychisches Talent nicht länger vor dem Ilt verborgen halten konnte. Willst du mir nicht sagen, um welche Fähigkeit es sich dabei handelt? Sonderborn hat tatsächlich über den genannten Transmitter den Speicher verlassen. Von ihm fehlt jedoch nach wie vor jede Spur. Auch die Spezialisten, die in diversen Vierteln Valarms in Undercover-Missionen tätig sind, liefern einstweilen nur diese Meldung. Fehlanzeige. Das beunruhigt mich dann doch ein wenig. Was können wir machen, um weitere Informationen zu bekommen? Allenfalls können wir Mutanten bitten, bei der Suche zu helfen. Diese verfügen über Orterfähigkeiten. Cookie? Hm. Eventuell. Zumindest könnte er herausfinden, wo sich Sonderbohn befindet. Vielleicht ist es dafür zu früh, Noch ist nichts passiert, außerdem will ich nicht, dass Googie den Speicher verlässt. Wir brauchen gerade jetzt jeden einzelnen Agenten hier bei uns, sollte es zu irgendwelchen Unregelmäßigkeiten kommen. Er lag von Stahlbändern gefesselt auf einer Liege, die sich langsam in die Vertikale aufrichtete. Als er erwachte, waren alle seine Glieder taub. Er konnte nichts bewegen bis auf die Augenlider. Er öffnete sie nur einen Spalt. Grelles Licht blendete ihn. Nachdem sich seine Augen angepasst hatten, erkannte er eine fensterlose Wand. Etwa sechs Meter breit und halb so hoch, von der im stumpfen Winkel zwei weitere Wände wegstrebten. Zwei bewaffnete Kalasenen bewachten die aufgestellte Liege. Langsam kehrte das Empfinden in seinen Körper zurück. Er ist mein Bewusstsein, Zellator. Schön. Sehr schön. Zellator? Mir ist nur ein Seele bekannt, der diesen Namen auf Ayuk führt. Und dabei handelt es sich um Wayne. Kork Sonderborn, TLD. Spezialagent mit der Code Nummer 707. Du machst dir keine Vorstellung davon, wie sehr ich dieses Zusammentreffen herbeigesehnt habe. Teller, der Hund. Ich... Ich bin verdammt! Nein, 707. Du bist verloren. <lacht> weißt du, Sonderbohn, im Palast des Stadthalters von Hayok, in den Katakomben, sollen Askaris Kralaseen eigene Folterkeller speziell für terranische Agenten eingerichtet haben. Und die blutgedrängten Böden dieser Keller besitzen die Form eines... Filmfax. Sonderbohn zwängte seinen Kopf in alle Richtungen und erkannte den besonderen Bau des Raumes. Kalter Schweiß befiel ihn, rann von seinem Körper auf die Liege, tröpfelte auf den steinernen Boden. Ich befinde mich in einem gottverdammten Pentagon! Sie erscheinen in keinem Gebäudeplan, Er nicht einmal der Tator der Stadthalter weiß von ihrer Existenz. Schließlich verstößt, was dort geschieht gegen jegliche Konvention. Beodor! Ja, mein Zellator? Ich glaube, unser Freund bittet um seine Injektion. Sehr wohl, mein Zellator. Er wird sprechen. Ich sage euch, mit diesem Wahrheitsherum wird er sprechen. Ich hoffe es für dich, Beodur. Niemals! Beodur, der Progreron, trug ein dunkles Kapuzengewand und näherte sich der Liege. Trotz des grellen Lichtes im Pentagon waren seine Augen nicht zu erkennen. Er tastete rüde Sonderbons Hals ab. Dann entnahm er seiner Kutte eine lange, haarfeine und biegsame Nadel, an deren unteren Ende eine Ampulle mit gelblich-grüner Flüssigkeit hing. <lacht> Süchtige sind C-Sonderbohnen. Ihr haltet mehr aus und seid abgestumpft als andere, die nie mit harten Drogen in Berührung gekommen sind. Und das wissen wir. Deshalb haben wir die Dosis bei dir etwas höher angesetzt. Der Progeron stach die Nadel in die hervortretende Halsschlagader Sonderbohns und fädelte sie komplett ein. Die Ampulle klebte er über dem Einstich an der Haut fest. Wir werden deinem Organismus zugleich kleine Dosen deiner Droge zuführen, Agent 707. Es war doch einmal Lin, was du bei uns gesucht hast, nicht wahr? Erstaunlich, dass deine Drogenabhängigkeit niemandem im Speicher aufgefallen ist. Aber du sollst dich, wenn dir unser Serum alle Nervenstränge einzeln zerfetzen wird, wohlfühlen, Cole. Nichts wird mit diesen Qualen vergleichbar sein. Nichts. Diese Details interessieren uns jetzt nicht. Ich werde dir ein paar Fragen stellen, Speziale gen 707. Du wirst sie mir beantworten, und zwar wahrheitsgetreu. Alle. Alle. Alle! Du wirst dich förmlich zerreißen, um aus dem Pentagon wieder herauszukommen. Kork Sonderborn, ich will, dass du mir den Terranischen Stützpunkt nennst. Ich will den Speicher! Sie saßen schweigend in Kanterans Unterkunft auf dem Bett. Mal hatte den Raum vor wenigen Minuten verlassen, um auf Veranlassung Darius die zahlreichen Nottunnel des Speichers auf ihre Sicherheit hin zu überprüfen. Goki hob sich telekinetisch an, sodass er auf Augenhöhe mit Kanteran schwebte. Er fasste ihn bei der Schulter und blickte ihn auffordernd an. Nun... Ich bin so etwas ähnliches wie ein Telepath. Aber ich kann keine Gedanken lesen. Nur Instinkte. Instinkte? Ab einer bestimmten Intelligenzschwelle geht gar nichts mehr. Ich vermag die Gedankenwelt keiner einzigen Lebensform mit mehr als tierischer Intelligenz auch nur anzutasten. Mein Einfluss darauf liegt bei definitiv Null. Aber ich kann meinen Willen Tieren aufzwingen und diese suggestiv steuern. Ich nenne meine paranormale Fähigkeit deshalb Instinkttelepathie. Klingt spannend und nicht ganz einfach. Springen alle Tierarten darauf an? Viele. Das einzige, was vorhanden sein muss, scheint ein zentrales Nervensystem im klassischen Sinn zu sein. Insekten sind ein eigenes Kapitel. Bei manchen Arten gelingt es mir relativ leicht, sie unter Kontrolle zu bringen, während andere in keiner Weise auf mich reagieren. Ich fand zusehends gefallen daran, endlich über mein Psi-Talent zu sprechen. Anfangs hatte ich mich noch gesträubt, doch nun sprudelte es regelrecht aus mir heraus. Cookie musste nur ab und zu die richtigen Stichworte liefern. Mhm. Weitere Einschränkungen? Die Entfernung ist ein Problem. Anfangs konnte ich überhaupt nur Wesen beeinflussen, die ich sehen konnte. Aber das hat sich inzwischen gebessert? Nicht wesentlich. Im Normalfall bedeutet außer Sicht immer noch außer Kontrolle. Was heißt für dich Normalfall? Naja. Manchmal, wenn ich in Lebensgefahr bin oder in höchster Verzweiflung, in Extremsituationen also, vermag ich mentale Kontrolle auch über Tiere auszuüben, die ich nicht direkt sehen, aber hören kann. Im Zoo von Valaum ist es mir beispielsweise gelungen, einen Rudel von zuruthyänen aufzuspüren, das Leid hier zu identifizieren und es näher heranzulocken, damit sie uns aus den Fängen der Krallaseen befreien. Aber es war sehr knapp. Trotzdem, im Zoo gab es ein starkes parapsychisches Hintergrundrauschen wegen des Hypersturms. Ich selbst war dort gewaltig in meinen Möglichkeiten eingeschränkt. Wenn du dennoch eine Art persönliche Spitzenleistung zustande gebracht hast, sagt das einiges über dein Potenzial aus. Meinst du? Wirklich? <lacht> Durchaus, mein Junge. <lacht> Natürlich musst du daran arbeiten. Hart arbeiten. Doch ich denke, das hast du gelernt. Du hast recht. Jetzt könnte ich erstmals seit meiner Flucht von Arkon meine Fähigkeiten in relativer Ruhe trainieren. Aber gibt es denn hier geeignete Tiere, mit denen du üben könntest? Eben nicht. Der Speicher wurde hermetisch abgeriegelt. Und hinaus kann ich auch nicht. Dario da Eschmale würde das niemals zulassen. Ganz abgesehen davon, dass die Transmitter zwar prinzipiell wieder einsatzfähig sind, ihre Benutzung aber äußerst riskant und daher verboten ist. Ja, 50 Meg Hypersturmstärke. Nur lebensmüde vertrauen sich unter solchen Umständen einem Transmitter an. Und zu denen zähle ich mich nicht. Cookie sah das Gespräch als beendet an ließ sich auf den Boden sinken und wandte sich zur Tür. Hey, warte mal. Was denn noch, Junge? Wenn du mir wirklich helfen willst, warum teleportierst du nicht einfach mit mir nach draußen? Tja, <lacht> warum eigentlich nicht? Eine merkwürdige Unruhe hatte Filana Caronaz erfasst. Sie machte sich Sorgen, ohne genau sagen zu können, weshalb oder um wen. Sie war sich nur sicher, dass es mit der Intensivstation, in der Maike Molinas lag, zu tun haben könnte. Über ihren Raumanzug nahm sie Kontakt mit icho tolot auf. Ich brauche Ihre Hilfe, Icho. Es ist... Ich empfange Signale unbekannter Art aus der Intensivstation. Signale unbekannter Art... telepathischer Art? Nein, es ist eher... Es ist eher eine Art Unwohlsein, das mit der Intensivstation zu tun hat. Ich dachte nur, wenn dort unten als Folge des Hypersturms mit den Positroniken der Medosysteme etwas nicht in Ordnung sein sollte, wäre ein Haluter mit Planhirn von großem Vorteil. Ich komme sofort nach unten. In den Zeiten vor dem Hyperimpedanzschock wäre es absolut unmöglich gewesen, so nah am Palast des Tatus zu operieren. Die wachhabenden Kralaseen hätten uns längst aufgespürt. Was willst du hier verdammt nochmal? Ich habe die Information aus der Bibliothek des Speichers. Nur hier am Palast des Statthalters gibt es die Population, die ich suche. Population? Was für eine Population? Meine Senilität galoppiert offensichtlich im Rekordtempo, dass ich mich zu so etwas Verrücktem habe breitschlagen lassen. Der Ild wusste, dass genau das Gegenteil der Fall war. Er hatte sich von Kanterans jugendlichem Elan anstecken lassen. Das höchste Gebäude des Planeten, ein gewaltiger Prachtbau, dominierte den rund 1000 Quadratkilometer umfassenden Stadtkern Valauns. Hier im Brennpunkt der kristallimperialen Macht von Hayok hielt Kantiran Ausschau nach Insekten, die nicht größer als einen Millimeter waren. Ich wusste, wonach ich zu suchen hatte. Dwar Maris, sehr kleine Ameisen. Orangefarbener Brustabschnitt, schwarzer Hinterleib, Facettenaugen, alles verwehrter, achtgliedrig, ungeflügelt. Geflügelt sind ausschließlich die Königinnen. Bei dieser Gattung doppelt so groß wie die Arbeiterinnen und äußerst wehrhaft. Wie? Deine Viecher haben auch einen Giftstachel? Für durchschnittlich große Humanoide ungefährlich. Aber einen Mausbiber können sie schon peinigen. Mhm. Ich hab sie! Still Junge! Oder willst du uns noch die Argoniden auf den Hals jagen? Da! Ja, stehen geblieben! Oh nein! Da sind sie schon! Vor Kantiran standen zwei Kalasenen mit Neuropeitsche und Kombistrahler. Komm, komm, komm! Schön die Hände auf! Gucki war nirgends zu sehen. Was suchst du hier? Dieser Bereich ist verboten. Ich werde dich jetzt durchsuchen. Eine falsche Bewegung und du bist ein toter Mann. Er näherte sich mir mit der Waffe im Anschlag. Als seine Hand meinen Körper berührte, ließ ich mich seitlich fallen und riss ihn mit. Der zweite schoss sofort. Ich rollte mich mit seinem Kollegen weg. Der Schuss traf das Gras und wühlte es ab. Keine Sorge, den anderen übernehme ich! Cookie tauchte blitzschnell hinter dem Schützen auf und versetzte ihm einen Schlag ins Genick. Anna. Bewusstlos sank er zu Boden. Mit dem Ellenbogen hieb ich meinen Widersacher aufs Kinja. Kantiran rappelte sich auf und klopfte sich den Staub vom Anzug. Etwas beschämt vollführte er eine Geste der Entschuldigung. Danke, Guki. Ich Schon gut, schon gut. Wir sollten uns zwei Zeiten aus dem Staub machen. Der Schuss hat den Boden aufgewirbelt. Die Dwarmaris sind jetzt besser ja. zu sehen. Na schön, du hast sie gefunden und sie entsprechen deiner Erwartung. Können wir jetzt gehen? Das Fehlen der Patrouille wird nicht lange unbemerkt bleiben. Ein Moment noch. Nicht ohne meine Schützlinge. Was um aller Himmel willen ist das? Hab ich mir im Speicher gebastelt. Ich erklär's dir später. Im Speicher drehte sich Filana auf den Absätzen um, rannte los, so schnell sie konnte. Außer Atem kam sie in der Intensivstation an. Das erste, was ihr auffiel, war der Gestank. Es roch brenzlig nach verschmortem Fleisch. Was ist hier los? Von Mikeys mumifiziertem Schädel stiegen dünne Rauchfahnen auf. Ihren Ursprung hatten sie dort wo die Bügel der Multifunktionsbrille auflagen. Diese glühten dunkelrot und hatten sich bereits tief in den Hinterkopf gefressen. Mikey! Mikey! Wieso? Wieso schlägt das Menosystem keinen Alarm? Was sagen die Displays? Das ist ja das Unbegreifliche. Alle Displays zeigen immer noch dieselben Werte wie in den Tagen zuvor an. Befindens, obwohl Mikey Molinas ganz offensichtlich verbrennt. Filana versuchte tiefer in den Raum zu gelangen. Blitzschnell packte der Haluta die Agentin am Arm, zog sie aus den immer dichter werdenden Rauchschwaden hinaus. Agentin Karolazzi, nicht! Zurück! Aber Mikey! Es ist zu spät. Sein Schädel verfärbt sich bereits schwarz. Das Gel im Tank begann zu verdampfen. icho und Filana wichen zurück. Die Gluthitze wurde immer unerträglicher. Dann, mit einem Schlag, war alles vorbei. Die Werte, sie fallen auf Null. Er stirbt. Die Holoschirme sind erloschen. Nein, nein, sie flackern noch. Und zwar in einem klar erkennbaren Rhythmus. Was ist hier los? Die Holoschirme zuckten noch ein letztes Mal. Dann sprang die Lüftung an und saugte den Rauch ab. Im Regenerationstank befand sich nur noch eine schlammige, terige Masse. Auf der Oberfläche schwamm, von der Hitze grotesk verbogen, Mikey Molinas Spezialbrille. Ja, bitte. Hier subeben 4. Die Hauptbiopositronik Karton meldet widersprüchliche Daten im biologischen Anteil des Rechners. Widersprüchliche Daten? Inwiefern? Wir verzeichnen einen enormen Anstieg der Kapazitäten, ohne dass wir Platz zur Verfügung gestellt hätten. Auch das noch. Moment, ich bin gleich bei euch. Was kann das alles bedeuten? Eine feindliche Übernahme Kassons durch andere Positroniken im biologischen Teil? Dann müsste etwas Lebendiges von außen in den Rechner eingedrungen sein. Kleinste mikrobiologische Organismen? Glaube ich nicht. Last legte Iran zwei Holster in einigem Abstand parallel ins Gras und öffnete sie. Goki schwebte über ihm und betrachtete ungeduldig das Geschehen. habe ich mir im Speicher extra für diesen Zweck umgebaut. Für welchen Zweck? Moment noch. Ich hockte mich auf den Boden und konzentrierte mich. Jetzt kam es darauf an. Jetzt würde sich zeigen, ob ich tatsächlich Macht über die Dwamaris und ihre Königin besaß oder nicht. Die Königin verließ nach meinen Erkenntnissen sonst nie ihren Stock. Kommt aus eurem Bau gekrochen und bringt die Ehrwürdige mit. Strömt heraus, alle, reiht euch ein, reiht euch in die Holster ein. Goki starrte fasziniert auf den Boden. Rings um Perry Rodens Sohn begann es zu wuseln. Ströme von winzig kleinen metallisch blinkenden Ameisen krochen aus der vom Strahlerschuss aufgewühlten Erde. Von den Mauern des Palastes und den Bäumen krabbelten unzählige kleine Insekten durch das Gras. Sie trippelten auf die Holster zu und in sie hinein. Und dann kam deutlich größer als ihr Volk auch die Königin. Sieh dir das an. Ist sie nicht wunderschön? Wenn sie so sticht, wie sie schön ist, na dann Prost. Die beiden Holster stellten Wohnbehälter für die Dwamaris dar. Hunderte Löcher von knapp einem Millimeter Durchmesser dienten als Ein- und Ausgänge gleichermaßen wie zur Belüftung. Das Innere bestand aus einem sehr luftigen Schwamm. einem Material, das sich ideal als Grundlage für einen neuen Stock eignete. Das Twamaris-Volk beginnt bereits eifrig, den Schwamm umzubauen und verschiedene Kammern für die Königin zu schaffen. Wie ah, emsig. Und wie diszipliniert. Und wie perfekt organisiert. Meine eigene private kleine Armee. Wenn sie erst einmal trainiert waren, stellten sie eine wirksame Waffe dar. Am liebsten hätte ich sofort mit dem Üben begonnen. Am Palast konnten wir jedoch nicht länger bleiben. Das Fehlen der bewusstlosen Wachpatrouille war zu offensichtlich. Gucki? Wir müssen in einen Wald oder einen weitläufigen Park wo ich ganz in Ruhe den Bestand überprüfen und ordnen kann. Was? Nicht zurück in den Speicher? Bitte, Guki, Es ist ganz wichtig. Außerdem hast du versprochen, mir zu helfen. Bitte. Ich bin es langsam leid, nur das Teleporter-Taxi für dich zu sein. Hast du alles? Ja. Kantiran heftete die beiden Holster an den Hosenbeinen fest und gab cookie ein Zeichen. Na gut, also los. All mm right. -hmm. Mm -hmm. geräumigen Saal im Palast des Tatos. Er nickte Shallowayne zu und stellte sich zu ihm. Der Argonide blickte ihn aus seinen vollkommen weißen Augäpfeln an. Shallowayne war beinahe zwei Meter groß, schlank aber muskulös, mit dünnen langen weißen Haaren und zusammengewachsenen Augenbrauen. Er trug einen langen schwarzen Mantel ausgeschupptem Leder und schwere schwarze Stiefel. Nun Beodur. Sonderbohn hat geplaudert wie ein Wasserfall. Es ist ihm nicht gelungen, durch frühzeitiges Sterben dem Stadium des Plapperns zu entkommen. <lacht> die Ergebnisse sind bereits in diesem Kristallmodul verzeichnet. Da Progeron legte das Modul in die auf einem gläsernen Tisch stehende Positronik ein. Das Modul leuchtete schwach. Dann blitzte ein detailgenaues Hologramm des Speichers auf. Gesellschaft zum Nutzen des arkonidischen Kulturguts? Ein Tarnname. Das Gebäude liegt scheinbar verlassen da, acht Kilometer südlich von hier. Offiziell wird von dort aus im Auftrag anonymer Adliger mit beträchtlichen Geldbeträgen die arkonidische Kultur gefördert. Und tief unter der Oberfläche befindet sich der Speicher. Die lang gesuchte und nicht gefundene Zentrale vom Terranischen Ligadienst und der United Stars Organization. Shallow Wayne musterte die Aufrissprojektionen der 60 Meter durchmessenden Kugel, deren oberer Pol sich 200 Meter unter der Oberfläche befand. Er inspizierte die Deckeinteilungen und Räumlichkeiten, die Aggregate, Schachtröhren und Sicherheitseinrichtungen. Der Speicher muss mit allen Mitteln eingenommen werden. Zuerst muss ich dafür sorgen, dass die Mutanten ihre Fähigkeiten nicht einsetzen können. Piper sollen zum Einsatz kommen. Hinzu kommt die Blockade sämtlicher Möglichkeiten aus dem Speicher zu entfliehen. Es heißt, wohl vorbereitet zu sein auf alles. Jawohl, Oszillator. dich betraten der Haluter und Filana die Positronikstation des Speichers. Ich verstehe rein gar nichts mehr. Die Teilsektionen 2 und 3 laufen ganz normal. Nur Teilsektion 1. Der Bioponblock erfährt Zuwächs in einem Bereich, der kaum mehr nachvollziehbar ist. Was kann das sein? Welche Störungen ergeben sich dadurch für die Positronik? Das ist es ja. Keine. Irgendwas speist den biologischen Teil der Positronik mit ungeheuren Kräften. Kasson wird effektiver und noch besser. Eine Finte. Irgendein Trick der gegnerischen Seite. Möglich. Aber es ist noch zu früh, ein Urteil zu fällen. Ja? Hier da, Eschmale. Ich habe über die offizielle Kommunikationsverbindung der Gesellschaft ein äußerst interessantes Gegenüber. Shallowain kontaktiert uns per Bildübertragung in zehn Sekunden. Was hat das zu bedeuten? Ich fürchte nichts Gutes. Aber das werden wir gleich sehen. Vorsichtshalber habe ich den Befehl gegeben, den Hochenergieüberladungsschirm einzurichten, damit wir wenigstens etwas geschützt sind. Ich übermittle die Bilder in alle Räume des Speichers. Gebannt blieben die Agenten im Raum stehen. Das Hologramm Shallowanes flackerte auf. Die weißen Kunstaugen starrten kalt in die Linsen der Übertragungskameras. Shallow der Hund. Ich grüße euch, hochfeierter oh, Großmeister des Apollinischen Kultus. Ich begrüße dich nicht, Shallow Wayne. Ich gehe davon aus, dass hier. Shallow Wayne ließ mit einer knappen Handbewegung den von der Folter schwer gezeichneten Agenten 707 in den Erfassungsbereich der Kamera bringen. Mario da Eschmale war sichtlich um Ruhe und Fassung bemüht. Er biss sich auf die Lippen. Unmerklich begann er zu schwitzen. Ein Flackern erschien in seinem Blick. Mit kühlem Interesse beobachtete Shallow Wayne das Erstarren der vollen Gesichtszüge Eschmales. Bedenken. Ich bin für sämtliche Personen im Speicher verantwortlich und ich kann sie nicht alle für Korg Sonderbohnen opfern. Der Handel kommt nicht zustande. Ich nehme eure Entscheidung bedauernd zur Kenntnis. Wirklich sehr alles. Cello Wayne zog seine Sträger und exekutierte Sonderbohnen vor laufender Kampf. gelegenen unberührten Waldstück weit außerhalb der Grenzen Walaums materialisierten Gukki und Kantiran. Bis weit nach Sonnenuntergang übten sie mit den Dwamaris. Sie können jetzt schon kleine Lasten bis zu einem Gramm mehrere Meter weit transportieren, wann immer ich es Ihnen suggeriere. Ich lasse Sie jetzt ausschwärmen und die umliegenden Räumlichkeiten erkunden. Faszinierend. Mit bloßem Auge kaum sichtbare biologische Spionsonden. Leider ist es nicht ganz so einfach, wie man glauben möchte. Ein paar Dwarmaris in ein Zimmer schicken, dann deren Eindrücke telepathisch aufnehmen. So einfach funktioniert es nicht. Sondern? So kleine Insekten nehmen buchstäblich einen Mikrokosmos wahr. Ihre Augen sind für Wahrnehmungen wie die von Menschen nicht konstruiert. Schlimmer noch, die meiste sinnliche Arbeit verrichten die Fühler. Und deren Perzeptionen wiederum sind für mich fast unbrauchbar, da mein eigener Tastsinn einfach völlig anders beschaffen ist. Verstehe. Du hast an ihren Wahrnehmungen Anteil, aber du kannst sie nicht identifizieren. Beziehungsweise nicht für dich übersetzen, was diese eigentlich bedeuten. Genau. Es ist, als würde ich mit einer verschmierten Brille in einen Zerspiegel blicken, der immer nur für Sekundenbruchteile und bruchstückhaft ein seitenverkehrtes, auf dem Kopf stehendes, fehlfarbenes Hologramm zeigt. Nur etwa zehnmal komplizierter. Da gibt's nur eines, Kant. Ja? Üben, üben, üben. Oh. Hm, was ist das? Ein und komprimierter Notruf. Ein Notruf? Und was hat er zu bedeuten? Nachdem Gucci die Symbolkette des Notrufs entschlüsselt hatte, wurde ihm auf einem Schlag so kalt, als hätte jemand einen Kübel flüssige Luft über ihn ausgeleert. Was ich befürchtet habe, ist eingetreten. Dieser Raffa-Impuls besagt nicht mehr und nicht weniger, als dass der Speicher soeben Vollalarm gegeben hat. <lacht> Shallow Wayne steckte mit einer flüchtigen Handbewegung die Sträger wieder in seinen Halfter und wandte sich ungerührt zu Beodur. Schafft ihn weg. Die Experten glauben, dass sie den Hochenergieschirm über kurz oder lang technisch neutralisieren können. Ohne, dass wir die umliegenden Viertel mit einem Bombardement beschädigen müssen. Sie brauchen dafür aber Zeit und müssen ungestört vorgehen können. Wichtig ist also, dass es nicht zu irgendeiner Art von Beschuss oder Angriff aus dem Speicher kommt. Nein, ich habe eine bessere Idee. Besorgt aus dem nicht weit entfernt liegenden Viertel, Etymba 1000 tausend Terraner. Frauen und Kinder bevorzugt. Der H.I.-Schirm wird sehr bald verschwunden sein, garantiert. Um... Mm -hmm. Mikes plötzlicher und unerklärlicher Tod und jetzt Sonderborn. Im Konferenzraum des Speichers starrte Dario da Eschmale noch lange auf die Stelle, an der das Hologramm Shallow Waynes erloschen war. Er atmete schwer. Die Gallensteine schmerzten, jede Faser in seinem Körper befand sich in Aufruhr. Erst mit Verzögerung wurde ihm bewusst, dass er die Hände derart fest zu Fäusten geballt hatte, Dass die Fingernägel fest ins Fleisch schnitten. Felana, Karonaze, Maldeter und Ichotolot betraten den Raum. Ah, da seid ihr. Ja. Wo sind Cookie und Kantiran? Sie haben heute Morgen den Speicher per Teleportation verlassen. Was? Befinden sich in einem Waldstück vor Walaum. Ohne mein Wissen? Wir brauchen jetzt jeden Mann hier bei uns. Der Angriff kann jede Minute erfolgen. Das ist korrekt. Aber vielleicht ist Ihre Hilfe von dort aus effektiver. Beunruhigender sind der unerklärliche Verlust von Mikey Molinas und das zeitgleiche starken Casones. Gibt es da etwa einen Zusammenhang? Mein Plan, Herr, überprüft noch alle Möglichkeiten. Es kann sich auch um einen Zufall handeln, eine weitere irrationale Folge Coapes. Dennoch, Kasson war eins der Lieblingsprojekte Mikeys. Was könnte Shallowane als nächstes planen? Shallowane ist zu allem fähig. Solange der H.U. Schirm uns schützt, wird er alles versuchen, ihn zu deaktivieren. Ich glaube, Sonderbones Tod war erst der Anfang. Wir haben weitere Bilder von den Kampfvorbereitungen der Kalaseen. Auf dem Vorplatz landen mehrere Gleiter. Kampfgleiter? Nein, Transportgleiter. Die Überwachungskameras des Speichers übertrugen die Bilder auf die Hologrammschirme im Konferenzraum. Waffenbewehrte Celistas und klobige Katsugo-Kampfroboter trieben das erste Kontingent terranischer Geiseln aus den Gleitern und ließen sie auf dem Vorplatz nahe des Eingangs der Geheimdienstzentrale Aufstellung nehmen. Was? Was hat er vor? Ich befürchte das Schlimmste. Ich auch. Shallowayne ist fest entschlossen, genau dies umzusetzen. Shallowayne's Bildnis erschien wieder auf den Hologrammschirmen der Geheimdienstzentrale. Er befand sich nun nicht mehr im Palast des Statthalters, sondern hielt sich in der Nähe des Speichers im Freien auf. Sein weißes Haar und sein langer, geschuppter Mantel wehten leicht im Wind. Ein Lächeln glitt über sein Gesicht. Ich habe tausend Tyraner als gefunden. Entweder ihr öffnet unverzüglich den Halbusch, oder ich lasse alle. Ich wiederhole, alle erschießen. Ich erwarte eure Antwort sofort. Um zu beweisen, dass ich es ernst meine, erteile ich hiermit den Befehl, das erste Kontingent zu exekutieren. Ein knapper Wink mit der Hand genügte. Die überschweren Waffen der Katsugo-Roboter schossen sofort. Thermostrahlen blitzten auf. Terraner brachen zusammen. Helle Funken sprühten aus den schwarzen Durchschusslöchern. Dann wurde das nächste Dutzend der Gefangenen vorgetrieben. hü abschalten! Sofortiges Abschalten des hü -Schirms. Ich wusste es noch. Ich es noch. An alle Abteilungen, vorrücken! Das Hologrammbild schaltete sich ab. Dario da Eschmale griff sich an den Kragen, der ihm plötzlich zu eng war und die Luft abzuschnüren schien. Schweißtropfen perlten von seinen Schläfen, verbunden mit einem entnervenden Kitzeln. Mühsam stemmte er sich hoch. Filana, den internen Rundruf einschalten! Ja. Da es schmale an alle Der Hochenergieüberladungsschirm ist soeben von uns abgeschaltet worden Shallowings Angriff wird in wenigen Minuten stattfinden Dennoch werden wir nicht aufgeben Der Hund soll uns kennenlernen Wir können den Speicher verteidigen Sollen Sie doch versuchen durchzubrechen Sie werden sich blutige Köpfe holen im Gegensatz zu den Angreifern kennen wir uns aus. Können Sie in Fallen locken? Ich erwarte von jedem Agenten, dass er seine Pflicht erfüllt. Ende. Felana, Verbindung zu Shallowayne. Sofort. In einem tranceartigen Zustand gefangen, schaltete die Agentin die Verbindung zu Shallowayne. Dario starrte dem Kala Sehnen entschlossen entgegen, als dessen Hologramm erschien. Was wünscht du? Zu deiner Information, der Speicher gibt nicht auf. Wir erwarten dich und deine Bluthunde hier unten. Und seid versichert, wir werden es euch nicht leicht machen. Das Gesicht des Zellators blieb nur scheinbar unbewegt. Ein winziges Zucken des linken Mundwinkels verriet Dario, dass Shallowayne sehr wohl wusste, was die Aussage zu bedeuten hatte. Ohne noch ein weiteres Wort zu sagen, Deutete Shallow Wayne eine knappe Verbeugung an und unterbrach die Verbindung. Was sind das für Geräusche? Shallow Wayne bricht Antwort. Er lässt die restlichen Geiseln erschießen. Oh nein! Oh nein! Tolot war in seinen beiden Herzen getroffen, wie es schlimmer wohl kaum hätte sein können. Der Mutterinstinkt des eingeschlechtlichen Lebewesens, die grundsätzliche hohe Ethik des Saluters, die in Jahrhunderten gewachsene tiefe Verbundenheit mit den Terranern, all das verband sich zu einer brisanten Mischung, die den Zellaktivatorträger ungestüm und spontan handeln ließ. Nein! Ichotolot er war schneller oben, als es alle anderen mitbekamen. Aus den Bildschirmen der Überwachungskameras schoss ein roter Blitz durch die Gänge des Speichers. Die Bilder verwackelten und erloschen. Das, das ist das Ende. Er hat keine Chance. Nicht gegen diese Armee! Nein! Nein! Das ist nicht wahr! Das, das ist nicht wahr! Das kann doch nicht wahr sein! Über die eingeschalteten Funkgeräte an cookies Raumanzug konnten wir den Großteil der Ereignisse aus der Ferne mitverfolgen. Mir wurde im Sekundentakt sowohl heiß und kalt. Es war doch kaum zehn Tage her, dass wir Shalloway entkommen waren. Nun befanden sich alle terranischen Agenten im Speicher in der Falle. Was würde aus ihnen werden? Mikey Molinas, unser Lebensretter, war tot. Casson, die Hauptbiopositronik und wichtigster Verteidigungsrechner im Fall eines Angriffs, spielte verrückt. Unter diesen Umständen würden wir den Speicher keine 24 Stunden halten können. Die Übermacht der Kralaseen lag auf der Hand. Ich starrte zu Guki hinüber, der tief in sich versunken nachdachte. Aber was sollten wir beide schon ausrichten? Es wurde immer deutlicher. Wir waren verloren. Trust to fail.